En la calle se te espera Y aunque esto ya no he... Camino, camino, de lucha que sé que yo sigo no pod... Moi boa tarde, xente que nos escoita Aquí seguimos no Courel, neste encontro da Burla Verde Agora cun programa un pouco diferente do que se fixo ata agora Porque está moi ben A defensa dos ríos, a defensa dos montes, os discursos e as entrevistas Pero... Non hai, pode ser, nada mellor que mova o espírito e as mentes como pode ser a poesía. Como estás, Anita? Aquí estou moi contenta de levar a cabo esta lírica verde oro O primeiro programa de lírica verde Que tamén eh, ten un espazo para as palabras As palabras que moitas, que antes de nós Já, já defendían o seu territorio Ademais, eh, que é moi importante, non? Siento-me moi agradecida, é como un milagro É como algo que estou como nun soño a verdade A verdade é que a paisaxe que temos justo sí. en de nós É bastante maravillosa porque se ve todo o monte Excepto. estamos que no tenemos ni palabras por eso as palabras as porán, neste caso, as nosas queridas amigas que quisieron participar neste programa. E a luz, a luz da poesía, e tamén a poesía non que eu penso que está sempre. Ela ajudounos tamén a tracer a liberdade para a desgracia e a catástrofe do prestíx, e ainda está aquí, e, coas explotacións mineiras, e co des... dotería dos montes e o desterro, do que é o lugar que queremos Eh, a palabra que queremos proteger agora é eh, dar voz a esas, a esas poetas que, que están con nosco tamén. Por iso, para comezar, imos facer un pouco de memoria e traer a inigualable Rosalía de Castro. Ela foi pionera, pionera da posición da muller no século que tocou vivir eh, no ressortimento galego como defensora da lingua e tamén defensora da terra. Ela levou a Galiza na súa sangue ata o final. Entón, pois foi a nosa primeira, non? Por iso vamos comenzar coela. Estes versos ela escreveu na defensa do territorio. Gigantescos olmos, mirtos que brancas flores ostentan Unhas con cogollo cinda, outras que o vento esfoléa Buxos que xa contan sigros que xuntos verdeguean, Formando de rama e troncos Balos que naide atravesa Nos que moi descansadas fan o seu niño as culebras Loureiros, irmánsos buxos, pola altura e a naascensnza poisis arraigaron a un tempo no máis profundo da Terra. Rosaría de Castro. Impresionante enerxa que transmite sempre esta muller despois de séculos e séculos de que se escribiran estas liñas. E agora para continuar queríamos dedicar este programa, quizáis deberíamos telo feito ao principio? Así Pero, bueno, somos así, improvisadoras eh, A parte de todas as nosas compañeiras, poetas, eh, loitadoras Queríamos dedicarle este poema explícitamente a unha compañeira Que desnaceu fai pouco antes da revolución dos cravos A queridísima Luz Fandiño, ala donde esteas Pois que saibas que aquí a xente facendo poesía sempre se vai lembrar de ti Está aquí conosco que está saindo o sol pela montaña, pola montaña é tan que ela é nosa avoa, ¿no? Deixónos un legado moi forte e un traballo moi importante que facer porque a loita continúa. Exacto. Tamén queríamos facer a parte de estar aquí sentindo moi forte a nosa Luz Fandiño, eh, rindir homenaxe a todas as mulleres activistas que perderan a vida ou sufriron a violencia pola defensa dos dereitos mediamentais, do medio ambiente, que foron moitas e que aínda está pasando, gente, isto non é do pasado. Ainda hoxe estamos con estas problemáticas que vamos a... Da lectura, sí, da lectura do poema encargarse Anita. O xa que, como podedes observar, eu teño a voz un tanto tomada Digamos que estiven ocupada esta semana con certos asuntos Así que adiante, Anita, grazas por poñer voz A voz que para mi é unha honra, verdade Falabanos Luz, Luz Fandiña Ela era unha poeta analfabeta, Luz Fandiño E tamén unha eh, poeta desterrada Ela así defineuse fineu, de Ela falou unha vez, mamá mamáía es un producto da vida vossa eh, da vosa vida da vossa historia da vossa memoria vos mulleres libres mulleres navosa época y qué piensas que tí no me contas cómo te sientes qué piensas de estos versos también de luz? A mín agora mesmo a verdade que estes versos casi me sacan lágrimas que sempre tiña esa maneira de entrar directamente ao meollo da cuestión E ser tan sintética e tan explícita a vez Que, bueno, era unha activista nata A través da poesía, que tamén é algo bastante salientable, non? Que sexas capaz de extraer beleza daquilo que te está, que te está afectando E que está afectando moitísimas persoas E que aínda así sexas capaz de transformálo nun, nunha obra de arte. Eu como estou, Anita Pois eu estou unha montaña rusa de emocións, mi má, quero dicir. Eu teño a voz así de berrar toda esta semana. Eh, por unha parte estou cansísima, pero moi, moi cansa, pero por outra estou tan feliz, tan feliz por eh, a primeira vez que estou no Courel, e de dicir, por esta paisaxe que teño diante, que me parece impresionante, Por estar coas miñas compañes facendo radio, que unha experiencia que das mellores da miña vida, por estar contigo eh, facendo este programa no pulmón da Terra. polas nosas amigas poetas que contribuíron. Eh, facer cousas colectivas sempre me, me enche de grazas, de alegría. Gracias, G rasa, Isa. A mí encantame moito tamén falando de, da, da loita da luz e, e de nós e da, da vida e como a coherencia, non? A coherencia chega a un momento que cando comezas a ser máis vella, así, pois é moi importante, non? Para os outros momentos na historia, o romanticismo era como, oh, Romeo, Julieta, oh, non, na literatura e todos esos romances. Bueno, bueno, o yo co oh. romanticismo Sí, pero Agora quero falar que o romanticismo para nós é isto no É ser coerente coas túas ideas Coas tus pensamentos eh, Co teu proceso do día a día De como encarar eh, a contaminación eh, Como sofrer cando a montaña o río está sofrendo Cando ves os eólicos Cando vais pela carretera e ves eso E, e, e tamén tes te gañas de, de chorar ¿no? Eso gostame moitísimo A coherencia de, de chegar a un momento Que na nosa vida non poda ser Diferente da loita, que a loita sea as 24 horas eh, Precisamente, imos coa primeira das nosas amigas A primeira das poetas que trouxemos aquí Unha muller moi coherente Eu teño unha anécdota moi guai do día que coñecín a Inés Inés de Carral, de verdade, impresionante persoa eh, Resulta que a coñecín no Fuscallo Na guarda, nun centro social eh, Había un micro aberto de poesía E estábamos as dúas como querendo sair, querendo falar, pero non nos atrevíamos. Foi como, uau, que non me atrevo e que tal. Despois atopeime con Inés, eh, pois meses, moitos, moitos meses despois, en Compostela, ela participando na, na slam poetry, feita toda unha poeta arrasadora no, no escenario, cunha, cun modo de recitar impresionante, cheo de forza. Así que podería seguir presentándoa, pero oficio tamén ela que imos poñer este corte. Para as que non me conhecades, pois son a da casa. E para as que me conhecades un pouco máis, xa sabredes que son Inés de Carral, que é a terra na que... a que pertenzo, vamos. E creo que é moi importante non me ala, porque gracias a ela poden experimentar nas meñas propias carnes a importancia das nosas contornas. E desde poder estar involucrada en proxectos políticos asamblearios que teñan por finalidade a soberanía popular e do territorio, ou dito de outra forma, que se hai un problema calús na túa parroquia ou hai que decidir sobre o que se pode facer cun camiño que pase entre varias lei, leiras, Que, que ten que decidir nesa situación son as propias veciñas non nin gen desde Madrid e, e incluso nin desde Santiago de Compostela e tamén, bueno, puiden participar nun colectivo de mulleres feministas centrado nos cuidados no que logramos aprender grandes cousas sobre o, o botrato tamén o que logramos unha reactivación política do pobo no que o feminismo respeta e bueno tamén tiven a sorte simplemente ao vivir ali de poder pasear polos camiños e pistas que quixera tomándomo como mellor fritur que te podes botar á cara e, así que nada que Realmente xo quería dar as gracias a todas as persoas que estades involucradas de forma neste segundo encontro de Burla Verde e de todos os encontros e accións a favor da terra ou que é o mesmo a favor de todas nós. Así que nada, moitas moitas gracias. Este poema, sen querer e querendo, saindo do máis profundo de min, Ten toda a súa orixe no, no ecofeminismo Como movimento ou teoría que me atravesa por completo na vida Porque este poema pode ser unha metáfora ou non sela Pero independentemente de como interpretes ven a dicir o mesmo Porque nós a erva e eu a mesma cousa son Porque nós pertencemos á terra e non viceversa. Porque o son gracias a que nós somos e nós somos gracias a ela. Porque o asfalto non son máis que todas as hostes estruturais que sufrimos día tras día, ben dirixidas polo sistema colonialista, heteropatriarcal e capitalista que nos acaba ferindo ata no máis profundo das entrañas. O que é o mesmo, ata nas profundidades do núcleo do planeta Terra. Por iso, este poema é un anaco localizado das manifestacións globais en contra deste sistema noxento. É un canto á vida para poñela no centro. É parte da miña semente para a aprendizaxe de que os coidados son o universo que nos permite vivir. Que bonita, grazas Inés Que linda, Carral Ademais que é unha terra histórica Dos mártires que ainda Da poesía sí, da poesía Por certo, o último Fin de semana, no, o último xoves De, de este mes, poden ir A final do Slán Poético Carral Maravilloso que vai chegar A final nacional este ano entonces queredes, estades Todas invitadas, e aí está Inés, Inés que fala moito Da importancia da autogestión vecinal Algo que tamén pensamos que é moi importante eh, Coñecernos, apoyarnos E ter sempre a capacidade da comunidade ¿no? En estes tempos que nos están tocando vivir Que é como individualistas ou non, sei. non é que se fomenta moitísimo un individualismo exacerbado tamén polo celular, ¿no? polos teléfonos Non sei que está acontecendo Pero é moi importante tamén os cuidados ¿no? Pouco se fala as veces dos cuidados Do autocuidado e de ter consciencia de as persoas que están perto de nós e pois ter cuidadas elas tamén así elas estarán o mesmo facendo con outras e así mesmo o mundo vai agir e, na, na completude e na armonía Sí, ademais a min me encanta o optimismo que que din o sea, que, que trata Inés nos seus poemas no sentido de que ponga a vida no centro e ponga a semente é dicir Eh, fronte a todo este discurso distópico pesimista dos nosos tempos do mundo enfermo aquí Inés como boa poeta está preparando o mundo para seguir loitando, e eso é maravilloso. Si, sí, ademais fala que moi todo que temos gañado é o feminismo, porque o feminismo respeta ese voto gato. Queríamos quedarnos para todos os que estades o escoitando, lírica verde, non burla verde, esta frase, este verso maravilloso que deixónos Inés, accións a favor da terra e o que o mesmo a favor de todas nos. Neste mesmo camiño de terra Dende hai Trinta anos E non fan máis Que asfaltarme Ao meu lado esquerdo Debaixo da cuneta Hai unha parte de min que estaba Antes de que eu nascera Incrustada nas persoas que asesinaron Que fusilaron Incrustada neses corpos Escondidos en lugares atopados Que non se poden buscar Sín Levo trinta anos neste camiño e a min asfaltanme. Pasou o tempo e chove trona neva, fai sol e fai vento, pero a min asfaltanme. Atopome nun lugar tan noxento que nin sequera ten merda para abonar. Necesito sair desta puta escuridade e poder ver que hai máis alá. Intento e asfaltanme. Pouco a pouco, en vez de mirar cara arriba, comezo a prestar atención a todo que hai no chan, a todos os nutrientes que existen no solo da nosa terra. É así, medrar. Atopo dor, moita dor. Atopo tanta dor que por anacus case afojo, fojo. Pero atopo valor. A apertas amor, atención e paz. A un, que tal estás sinés polas mañás? A un, querote tanto que non o das visto. A un, querote libre e contenta. A topo, menteira. A topo me enteira, E a cunha enerxía tan forte que o único que podo facer é rebrotar. E hai asfalto, pero hai aire, e fago oco. E hai asfalto, e hai aire, e fago oco. E hai asfalto, e hai aire, e hai aire, e comezo a respirar. E a sentir a frescura da calor da luz do sol. E florezo, e son verde, amarela e morada, e vexo a vida con todas as súas cores e déixome ver. E para acabar o inicio deste conto, quedo no medio da estrada, vendo medrar a erva que reventa o asfalto, gracias aos nutrientes da loita das fusiladas, das subprevivintes, e de todas as que magariman no meu día a día. Pois aquí tiñamos a maravillosa Inés interpretando as súas liñas. hai concellos, concellos, deixade de meter as narices na autosestión dos, po dos, dos povos e as vilas, por favor. A nosa seguinte poeta, é eh, Tamara Andrés, é unha famosísima celeberrima xa eh, poeta contemporánea. É eh, que dicir de Tamara, pois é de Conbarro. Eh, A parte disto, máis alá de ser poeta traductora, pois foi unha, unha gran compañeira nun sitio institucional no que traballamos xuntas, e, e grazas aos nosos cuidados e ao noso apoio mutuo puidemos sobrevivir dende aquí, Tamara, grazas, grazas por ese apoio. E nada, mandounos unha serie de, de poemiñas que imos reproducir e daremos paso a seguinte. Non hai beleza nas pegadas dos que obrigan a marchar, nin naqueles recantos onde agochamos a carne que nos arrincaron, nin nos tempos que nos son roubados. Os éxodos son a fame da memoria. Cando suceden, levamos con nós todos os nenos pra que sexan eles quen abran o camiño. Nos calamos mentres comezamos a non lembrar. Non hai beleza nas mans que modelan os corpos. Porén, nos lembramos o debuxo medrar e competimos no trazo da mellor silueta para afirmar unha identidade quizáis efémera. Mais a arte da natureza está por riba de nós e por iso nos destrue. Nos calamos mentres continuamos a debuxar. Non hai beleza nas mans que afogan as lembranzas pero neste país ensinan os cativos a esfollar as rosas máis fermosas do xardín. Os mestres falanlle sempre os seus pupilos das alturas. Despois debuxan a ledicia en cumes que nunca coñeceron o sorriso. As elevacións producen sempre o derrubamento de todo o que quedou atrás. As mans dos cativos rompen os pétalos e o recordo da flor Ficas parexido no chan, a terra murcha, a vida tamén, nos calamos. Non hai beleza nesas árbores que danzan sen lleiras e suaves en honra aos seus irmáns. No derradeiro instante desexamos extraer do caixón da cómoda os debuxos que fixemos dos cumes cando nenos, para imaginaros como nunca foron, como hoxe tampouco son, mas xa non existe fogar, soamente o espanto e o laio que acoden a nos a través do vento. Porén, sempre nos quedará o desexo da memoria, único lugar en que a beleza agarda a nosa chegada. Alí volveremos sentir por fin en nós a fala. Pois... Que rotundidade, que voz, que, que poemas máis sensitivos, casi que podes tocar o que está dicindo Tamara cos seus poemas. Que importante é a memoria, a memoria histórica, as experiencias dos que, dos que xa loitaron para construir mundos novos e tecer vínculos. E nada, por certo, aquí temos tamén unha poeta que está facendo o programa comigo. Que opinas? e de deste panorama tan prolífico en mulleres artistas? A verdade é que penso que estamos vivendo tanto no mundo activista, tanto no mundo post-pandémico, como que iramos chamar eh, estamos eh, en un momento que é un agasallo ¿no? para a nosa historia, eu poderei contar aos meus filhos ás miñas sobrinhas que conhecín a Luz fandiño que ia aqueles saraos de, de Compostela Os encontros que... de mulleres artistas sí. a cargo das, das babuas buxas en en as crechas unha vez ao mes e tamén na casa do Sar, legendaria, onde tamén facíamos microaberto e onde ves onde vemos que todas as mulleres están dispostas ¿no? a berrar a berrar alto, a falar das injusticias injustizas eh, falan tamén de que a, litura, a literatura galega necesita unha chamada de emerxencia pero eu penso que existe unha conciencia moi forte que sí que estamos nesse momento onde a ecocrítica o ecofeminismo están constantes na escrita eh, ecológica e están todas as mulleres eh, no mesmo repertorio nesse sentido no que vamos todas a unha senter que falar o hacer asambleas o quedarte reuniones, no, todas lo sabemos, eh, que hay un instinto natural, ¿no? porque la tierra es femenina, ella tiene menstruación, ella tiene sangre, tiene ríos, tiene mar, eh, tiene todos esos elementos alquímicos, En todas mujeres a veces pienso que sí que sentimos esa tierra muy dentro de nos, es eh, algo que es un llamado interno. Pois cunha muller que sentiu a terra E decidiu ir a vivir á aldea Para vivir unha vida tranquila Deixamos vos e volvemos nos minutiños Eu vim unha aldea a vivir A vivir unha vida tranquila Eu vim unha aldea a vivir A vivir unha vida tranquila É único que eu quero Caramba, unha vida miña O único que eu quero, caramba, unha vida mina Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira ah. for Se o pobo supera dun certo coñecemento real do seu pasado, non como espectador, senón como intérprete, levantaríase sabendo que a protagonista que é a protagonista da historia ardería e sacudiríanse, sería un pobo actuante e non pasivo, orientado para a vida e dirixido pola vida, porque a vida non se contempla tanto como vívese. Este era un poema meu. Ah, pero este. Anita de la Vita, esto esto fue una sorpresa increíble. Es <ríe> que quería contar aquí para priña mi para mi amiga, que agradezco muitísimo de ver conmigo aquí. Oye, tiene un sacaches un libro ultimamente si sí, dentro é un poema enteiro de moitos poemas non é unha coletánea e que é como un fillo no é como é, sacar de dentro todo o que ás veces estamos esperando de fora e que non está fora pero eu che contar que este este poema forma parte de un libro que chamase corazón de terra escribino no, no meio da serra fuá, eh, foi moi louco estaba eu en unha carriña en unha furgo, entrei no medio da montaña, na Serra Nevada lá no norte da, da Colombia, e aí estiven sem luz eléctrica eh, coas, coas fervenzas a tope co moita dor que eu quería sacar, era unha mezcla de dor, sentimental por dentro e eh, eh, da, da montaña que me falaba que estaba sangrando tamén que dicías que o Courel recordabaxe un pouco a, a esa Sierra Nevada. Sí, antes son, na porta. Uh, son esos lugares que son uns privilegiados consiguen chegar, ¿no? O Corel eh, aínda ven que os humanos e os humanas non chegaron porque acontece o mesmo lá en Colombia, ¿no? o, o as temperaturas, o, o as alturas e os fortes tempos eventos non deixan que, que cheguen as persoas. E eso, buah, é un, un respírase, pois como falábamos, a nosa compañeira tamén que os pasariños son ata diferentes son de todo el planeta Bueno, eh que temos que dicir danos a seguinte convidada poeta estaquela Re. Buah, pois pues para mí a eh, maior meiga, va, é increíble. Teño a sorte de presentarvos a Andrea Nunes. Eu penso que para mí todo mundo coñece a ela. Ata en México eu fui a nos, nos meses pasados a, a Chiapas e ela vai ser convidada da, do próximo encontro de poesía internacional. Ela eh? é convidada en Valencia o primeiro festival de poesía que ten a península, no vociferio. A nos Andrea, ademais, é unha xenia por así decirlo. Ela é profesora, ademais, estuvo moito tempo na China Eh, aínda é unha defensora increíble desta conciencia ecológica ten unha crítica moito forte dentro de, de, de, do mundo académico até, contra o capitalismo o patriarcado é unha das difusoras principais da gordofobia xente se a xente é a primeira vez que escoita este termo por favor acérquense hacer lean e eh, investien pesquisen sobre sobre a gordofobia por andrea nunes e eh, E eh, nada, ela no 2011, va, xa té moitos libros, xa té moita moita carreira, pero no 2011 escribiu todas as mulleres que fun, que para mí, va, é eh, como unha rosalía, pois pues, este ano, deste século, é eh, como se o forar realmente. É eh, eh, o mellor que, que agora existe, no Despois da de nosa luz, para mí, nada é mellor, nada é peor, pero a maneira de, de conectar coa lírica galega... Eh, ten outro, outro corpo, no Pois despues destas de, de expectativas hemos superalas escoitando a propia Andrea Núñez recitar Atravesaron o concello de Sandías cos ollos postos en Vilar de Santos Unha man estreitaba a perna da outra soaba tarde de verán pero cheiraba a domingo de entroido Comprobaron que aínda había estrelas no ceo, que os camiños son angostos para que aperten máis os risos, tamén que frente a unha lareira soan as cancións que nos gustan e que hai sitios onde a fariña serve para máis que para levedar masas. Daquela lembrou a barbarie, lagoa da Antela na comarca da Limia e desesaron poder estar en todos os sitios, en todos os tempos, en todos os lugares e quizáis De algún xeito, xa o conseguiron. Alegaron saneamento da zona, insolubilidade, plagas. Deixaron a terra seca, escavadoras maquinarias, fusiron. Co corpo ainda tépedo, se apertaron unha a outra e buscaron na internet. Leron a verdadeira razón da alta mortalidade da zona, foi o abandono sanitario por parte da Administración. Boa, que forte, Andrea Nunes. Que directa tamén. É increíble, para mí é fora, fora de si. Sí. É, é unha determinación nos seus poemas que a min ponme apel de galiña. É a súa presenza, ¿no? dende de aquí de verdade, grazas por existir neste mundo, Andrea. Dan ganas de militar, é, así che digo, dan ganas de militar. <risas> eh tamén otear das nosas militantes que quería presentarvos a nosa próxima poeta, e Yamini, Yamini sin tilde. Ela naceu en India. Moito loco, non? Pero é a galega de fora A verdade é que é, sente moito A terra na e da Galiza como a Ropou aínda na e de dúas gatas Eh, ten unha cousa moito interesante Ela diz que Se non escreve non pode vivir E así vive escribendo Porque senón non pode vivir As cousas que viva que vive Ela ademais é unha experta e maravillosa, ten unha elegancia Que tamén algún día Oxalá os crucedes no camiño Desemmascara Os maltratadores da cultura E dos espazos non seguros Da cultura da Galiza entón é moi necesario que voces como ela eh continúen vivas eh representando a todas as que as veces son caladas, son violadas, eh son aproveitadas, é dicir no mundo aínda Existe unha cultura masculina. Por qué? Porque limos os libros do masculino. Entón somos mulleres que estamos comenzando a ler eh, poesía e literatura feminina. Entón por iso temos de ter conciencia e cambiar. E eh, para iso estamos aquí no burla verde para decir non, non aos eólicos, altrinon, non eh, estamos aquí polas que xa se foron para decir non, de verdade, e eh, conectar coas nosas almas dende la desde outro plano tamén para que non chegue a masacre para que o diñeiro o poderoso ese don, don diñeiro que parece que máis forte que calquera deus que existe na historia agora que quere facer todo entón Queremos decir no, o diñeiro no vai poder, como falaba a nosa compañeira de Barroso, no vai poder comprar, no vai poder comer o litio, nos non vamos a poder eh viver sen as, as, as pasariños, ¿no? A que para elas é moi forte, na realidade pensar que nos eólicos, as aves, imagina o que poden pensar que é iso, non? Entón, boa, dende aquí tamén <risos> Unha aperta de amor a todos os animaxiños. Este programa vai pechar coa loba, entón todas somos unha loba e uns lobos que levamos dentro. Llamini, llamini sentilde, é a nosa próxima poeta un prazer escoitala. Que poético sería que chegase o día que o povo colonizado levase ao suizo o colono cunha longa lista de débedas e asesinatos que reparar. Que poderoso sería reunir toda a súa terminoloxía académica para dar nome a cada un dos seus crimes e, sí, estaríamos a usar as ferramentas do amo, pero seguro que ata Audre Lord vería fermosa a caída dese imperio que nunca desapareceu. Que impactante sería despertar coa nova de que lle sentenciamos para cargar coas cadeas que tanto tempo le va imponiendo. Que forza que pagase ao pecador por tantos xustos magoados. Oxalá puidésemos pedir contas Desde a terra árida e a auga indomable, desde os bosques sacrificados e o alimento roubado, desde as historias borradas, os recursos saqueados, o saber mancillados, os corpos sometidos a cultura erradicada, os devanceiros desaparecidos, a esperanza queimada, os deuses vandalizados, a infancia doutrinada, as fronteiras debuxadas e as linguas silenciadas. que xusto sería poder devolver as atrocidades desde a flema e o bubón. Que nos versos do seu imaginario os últimos puidésemos chegar a ser os primeiros, pero nesta vida. Que o tempo puxese de verdade o invasor no seu lugar que fose tan fácil como falar o seu idioma, vestir a súa roupa e ocupar o seu espacio na corte internacional. Que o fallo fose rápido e sempre ao noso favor temos séculos de probas e levamos décadas de recompilación pero como gañar a partida se ten sempre o as na manga para que soprar sorte nos dados se é seu o azar como xogar o seu xogo cando é colono o adversario pero tamén é tribunal que maravilloso sería que a justiza fose poética Noutra parte do planeta os nenos perden a vida, e aquí estamos a piques de comezar, as vacacións soberan. Pois aquí estamos con esta carta aberta a Liga das Nacións, denunciando o cinismo das institucións. E agora, pois, non só temos unha poeta, senón que temos unha activista tamén aquí. Bueno, temos dúas, pero... <risos> pero falando tamén da... da esa, esa parte cínica que ten os funcionarios, non? De como enganan ou como falan unha cousa e dicen outra e todo así... De, é verdade que a nosa historia, ¿no? a historia que nos tocou vivir, pues foi moi dura no sentido de que vimos desde o primeiro momento que comenzamos a, a falar non e a ser activistas de, de como é unha grande mentira todo o que nos contaron. Todo o que nos contaron respecto a que... Pois sobre todo a que, por exemplo Eu vou contar un pouquinho da minha historia Vale? Eh, Vivi no Brasil, morei aí durante máis de sete anos Entón comprei un vehículo onde eu vivía no vehículo E eh, comecei a ir Por as eh, carreteras Que estaban justo paralelas aos ríos então foran os ríos Os que me chamaron, non? Eles estaban sendo cortados Como si cortan as veias do, do corpo humano E non deixa pasar a sangue Pois algo así, pasa con O auga do noso planeta Aí dinme conta isa De que a guerra do petróleo acabou A guerra do ouro acabou E comenzara a guerra da auga Onde moitas mulleres indígenas De todos os lugares Non só de Brasil, sino tamén Perú, Ecuador aínda están saindo á rúa E as, a, a, as partes do mundo Onde podan ser escoitadas De dicir, a, por la defensa da súa auga porque sen auga non pode vivir as molleres indígenas dende os comezos dos tempos deronse conta que se si contaminaban os ríos eles tiñan de ir fora das montañas e fora dos ecosistemas maravillosos onde tiñan nacido entón eso é unha das primeiras Que importancia ten isto se sí. na Galiza agora que falamos dun río que pretende ser contaminado por culpa dunha macrocelulosa. Por iso, é que todo ao final está relacionado, non? O que estaba falando de que de que non podemos creernos todo é porque ao final o desplazamento das familias, das agriculturas, da maneira de plantar as hortas, de, de facer, non? A maneira da cultura da, da vila, da aldea, iso é o que queren tamén cortar. E eles falan que non, que... Na realidade isto non ten ninguna consecuencia, que todo ben, pero vamos, chegou un momento que non, que non é viable por ningún lado, por un lado é posible que, por exemplo, Lula da Silva, ainda hoxe, está falando que a represa amazónica no río Xingu, non, pois aí non hai trastornos medioamentais, de pronto aí tampouco, claro. É, é moi louco. Precisamente agora falabas da xestión da, da auga, E, e tamén é, unha das, é tamén un dos recursos que, que, por exemplo, Israel está controlando da, da propia terra do pobo palestino. É dicir, eh, extrae auga, proíbelle o control da súa propia auga e despois vende -a ao propio povo palestino total ademais imagina un hospital sen auga no e no seu corpo que a final a maior parte o por cento dele auga ento saben por onde eh, comenzar a guerra no é eh, por aí polos por sentimentos pola Pela, pela fluidez, no porque con a auga fluimos. Eu, eso tive na sorte de, de vivir, experimentar a miña vida ao lado dos ríos, e justo pois de pronto eh, entrei nunha luta onde fixemos un documentario que ainda, ainda nos ayú porque é infinito, pero eh, fomos do lado de, do río, do lado de Brasil, e por outro lado do lado da Argentina, eh, vimos como as persoas ian ser desplazadas da, das suas casas. Aí os veliños contaban que no, que era imposible que no tenían dónde ir que dónde iban a ir, pero claro gracias a sete Eh, represas, é dicir sete hidroeléctricas no, no río Uruguai, que é o que cruza dende Paraguai ata ata a cuenca da, do Mar de Plata da d'Argentina da e do Uruguai, é dicir é un río que separa eh, Brasil e Argentina, pois grazas a estas maraviosas represas a xente eh oía embora, oía fóra, oía morrer. Entón, nos tivemos de elevar estas informacións Para mí foi bastante forte E máis forte é ter de contarvos Que 875 hidroeléctricas Actualmente operan no Brasil É dicir, Brasil está dando Enerxía eléctrica a moitas partes do mundo Porque aí non se queda É dicir, eles non ten nada de, de diñeiro E ás veces pasan ata a fame Entón, que pasa? Que co día do fútbol Pois ese día precisa máis enerxía Entón temos de ver o partido então ese día abre represa, pecha represa E así vamos E así vamos en obrense, dicir, ao final é todo unha paralelística E xa por último Contarvos outra triste noticia Despois vamos a estar máis alegres Porque a poesía é para non só chorar É para compartilhar É para comemorar Pero outra cousa Aqui no Burla Verde Que temos de saber É que no Brasil existen 600 615 parques eólicos, gente onde a ministra maravillosa que tamén quería non deixar de nomearla pois aquela que quebrou a base educacional que temos agora e que permitiu o Plan Boloña Eh, a nosa maravillosa esperanza pois ela quiso poñer moitas, moitas da, das infraestructuras dos eólicos nas súas propias terras para, isto tamén temos de dicirlo para conseguir o propio diñeiro eles mesmos dando diñeiro a eles mesmos E despois deste desta memoria histórica propia, en carne viva de, de aquí de Anitta temos pasar Xa, por último, a, a comentar, porque temos que facelo, está ocorrendo, así que, imos, mmm, pois de alguna maneira, falar de Palestina, pero que, que non se falou xa sobre este tema, dende un programa que está feito para reivindicar a poesía como, como resistencia, pois que mellor maneira que lendo un, un poema dun autor a palestina, para, para poñer fin a, a este programa. Eh, bueno, bueno, fin non. En plan, Ay, pues, non. Hay, hay alguna cousa máis, pero mm, queríamos, non queríamos falarnos directamente deles, sino que as súas propias palabras falarán a través de nós. Mi querida patria, non importa cuánto tiempo te agite la piedra, del molino del dolor y la agonía, en el páramo de la tiranía, ellos nunca serán capaces de arrancarte los ojos, o matar tus esperanzas y sueños, o crucificar tu voluntad de levantarte, o de darle valor a la sonrisa de nuestros niños, o destruir y quemar. Porque fuera de nuestras tristezas profundas, fuera de la frescura de nuestra sangre derramada, fuera de los estremecimientos de la vida y la muerte, la vida va a renacer en ti otra vez. Unha mensaxe de esperanza que precisamos nestes momentos coa situación de Gaza. Este poema foi escrito por Fatwa Tukan, que, por certo, ela escribiu máis de 1.200 poemas. É unha das mellores eh, escritoras e poetas árabes e a nai da poesía palestina, falan. Ten unha mezcla de dulzura e resistencia e tamén... É unha cosa moito importante, que ela pasou a maior parte da súa infancia pechada na súa casa sen falar con os seus pais, porque foi unha persoa non desechada, é dicir, a e o súa pai non desecharan. Entón, é verdade que con todo isto foi autodidacta e ela é a nosa máis forza e, e presenza de esperanza neste momento, non? porque a súa poesía a salvou e, ela, e a poesía dela nos está salvando agora. Se falamos de defensa do territorio, non podemos esquecer a Palestina. As, as loitas que temos aquí na Galiza interseccionalizan coa loita polo pobo palestino tamén. E, bueno, e, aquí quería facer un pouco de spam, porque as persoas que estiveron pechadas na, en historia e despois no rectorado, ata que a policía entre oas 5 da mañá, van, van a organizar este venres unhas xornadas, uns concertiños e tal para... Pois tamén achegarse aos barrios, tecer vínculos ca cidadanía, así que se podedes pasar, disfrutar e coñecelos pois moito mellor que facelo a través da Voz de Galicia porque son xente maravillosa as veces os medios de comunicación que por iso que estamos aquí na Lírica Verne no, no Burla Verde eh, na Radio Calimera, os programas de radio estamos aquí para, para falar as cousas que están pasando porque na realidade os medios de comunicación do Correo Galego e eh, da Voz da Galiza Eh, pois non, non falaron a realidade, que, que somos xente que directamente o único que quere é que polo menos os de aí arriba falen que isto é un xenocidio, que a masacre non pode ser permitida. Son cousas moi básicas o que estamos exigindo, que dentro de un senso común do corazón, de unha persoa que pensa e sente, non pode sentir e pensar que, que isto este sendo normal, porque estamos nun momento moi forte, eh, Sinceramente, eh, non sabemos que vai pasar, pero seguimos en esa a loita de apoio eterno para Palestina. E aquí chegamos ao final deste programa, un epílogo bastante chulo, demanda a nosa querida compañeira e, e amiga Celteirevire. Moitas grazas a, a todas as persoas que estiveron escoitando e que escoitarán isto nun futuro. Esperamos que estas palabras nosas eh, pois levantaran ánimos e deran ganas de mover un pouco o mundo. E que ademais de palabras temos unha sorpresa para todos os que estades escoitando. Temos unhas verbas, ¿no? unhas... Ref... Si, sí. se tuxende, por certo. Hoxe vexo aquí a, a cantarnos e nos tamén vamos cantar. Esta é tamén nosa maneira de compartiros Por lo menos cuatro, cuatro, por lo menos cuatro versillos. Vale, es tan cerrona. Es así diferente, mira, so así para la introducción y ya para finaleira final, Eira. Los pulmones, dos momentos que aún van a llegar, respirar o ar dos montes que non, que nos quieren robar, no porque sean osos ni porque la tierra sea nosa, sino porque temos o deber como ciudadanos do mundo de proteger los elementos alquímicos necesarios para el equilibrio de la tierra, de solar Aquí le estas musiquillas Esperemos que, que disfrutara de este programa e Seguimos aquí, ¿no, Courell? Gracias, gracias Casoa que non hai que na colla E lo vea Hai unha besta que queima a terra E la vipa er danza de derruída que percorras, veas Queimo sangue pa loitar a fame Que negocias minas, que negocias guerras Eu o oh, inalenda do dinamiga terranas Terra nas deusas Que eran as mouras esmeigas, Falando co vento que vica a beira Do mare das estrelas Voyando a a ficar o seido Estran o paso ruim mecánico laterxo pola sonda espíritu do bosque fusindo tu mano que perde o norte que fai morte que daña ela a nosa terra vai pola sonda espíritu do bosque fusindo tu mano que perde o norte que fai morte que daña ela a nosa terra Xaba e que o mundo sira e non renova El la obea hai unha besta que fura a terra e la viva Lembranza ca niña e que espida garda gallana porta do alen co marco do vento aos seus pés. xoa que non hai que na colla El lo vea hai unha besta que queima a terra El la viva de ruida que percorra veas queimo sangue pa loitar a fama que negocia minas, que negocia guerras eu o oh, inalendo a tordina terra nas verbas das deusas que eran as moures as meigas falando que vento que vica a peira do mar e das estrelas hollando a lua a ficar o seido, o paso o mecánico, o latexo cando fica soa que non hai que na colla ela o vea hai unha besta que fura a terra ela viba herdanza de ruida que percorras veas queimos sangue para noitar a fame que negocios minas que negocios querras